משלי פרק ה' בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הת אוזניך, לשמור מזימות, ודעת שפתיך ינצור, כי נופת תיטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיכה, ואחריתה מרה חלענה, חדה כחרב פיות. רגליה יורדות מוות. שאול צעדיה יתמוכו, אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. ועתה אבנים שמעו לי, ואל תסורו מאמרי פי, הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה. פן תיתן לאחרים הודך, ושנותיך לאכזרי, פן ישבעו זרים כוחך. ועצביך בבית נוכרי, ונאמת ואחריתך בכלות בשרך ושאריך. ואמרת, איך שנאתי מוסר, ותוכחת נעץ ליבי, ולא שמעתי בקול מורי, ולמלמדי לא הטיתי אוזני. כמעט הייתי וכל רע בתוך קהל ועדה. שתי מים מבורך, ונוזלים מתוך באריך. יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים. יהיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך. איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני וזרה, ותחבק חק נוכריה? כי נוכח עיני אדוני דרכי איש, וכל מעגלותיו מפלס. עוונותיו ילכדונו את הרשע, ובחבלי חטאתו ייתמך. הוא ימות בעין מוסר, וברוב עוולתו ישגה.